Інші всі були незвісні йому. А так, мовив той. Чому ж ви вчора не говорили те, про що хочете говорити тепер? Та при його мостеві ніякого. Його мось не люблять, гніваються, коли хто говорить не до річі. Ну, що ж таке не річі, ви хочете сказати мені? Та ми би хотіли питати. Пан, певно, читають касети. Чи то правда, що на весну має бути велика війна? Війна? «А відки ж мені це знати. Може, буде, а може й ні». «Ага, чуєте, куме, Моргали селяни один на одного. Може й буде. Чуєте, що пан кажуть?» «Але чим же все таке цікаве для вас?» «Як то? Для нас? Адже для нас цікавіше, ніж для кого?» «Коли війна, то кого женуть найбільше на війну? Хлопських дітей». «Ну, то правда», – мовив Євгеній. «Але ж це ще не таке певне, чи буде війна. Певніше те, що не буде». «Ей, пан, так тільки кажуть, аби нас налякати, – недовірливо мовив один селянин». Євгеній усміхнувся. «Виджу, що вже без мене хтось порядно налякав вас. То, пан, кажуть, що в казетах іще нема певності про війну. Але що у газетах зовсім нічого ні про яку війну не говорять. А може, пан не читали тих найстарших казетів, тих цісарських?» «Що від самого цісаря до всіх губернаторів і до всіх старостів ідуть?» Закинув один селянин. Євгеній чим раз ширше витріщував очі. «Що вам, люди? Про якісь газети ви говорите? Таких газет зовсім нема. Від цісарів до старостів жадні газети не йдуть?» «Е, пан, жартують?» «Нам казали, що йдуть, і що в них написано виразно, що на весну буде велика війна між нашим цісарем і москалем. Але міжнарід цієї відомості не пускають» щоби рід не полошився. Не слухайте цього, люди, хто це вам наговорив? Так вже, хто наговорив, то наговорив. Ми тільки хотіли знати. Як же ж ви будете знати, коли не вірите?» мовив Євгеній з досадою в голосі. «Ех, пане!» – гірко промовив селянин. «Вам то дурниці, а нам, нашим дітям? Адже то війна, то не жарте. Але ж ні про яку війну нічого не відомо». «Невідомо, кажете?» А отже, бранка буде? Бранка? Ну, певно, бранка буде, як кожного року. Та хіба це така страшна річ? Як кожного року? Е, ні, пане, то не така бранка. То перед війною бранка. Така, що лише кривого та сліпого пустять. Та хто сина наговорив вам? Люди, хрестіться? Та ми, власне, про це хотіли, пане, спитати. Про що? Та про ту бранку. Кажу вам, бранка буде така, як кожного року. А рекрутів зараз поженуть до огню. «До якого огню? Ну, пане, видно, що ви тої річі не знаєте, мовив один селянин. А я виджу, що з вами нема що говорити, мовив Євгеній. Гоніть Берку. Але поки Берко рушить з місця, один селянин скочив у бричку. «Вибачайте, пане, мовив він, їдьте Берку. Я потому за селом злізу. Бричка рушила. Селянин сів у бік Євгенія. Ну, скажіть мені, будьте ласкаві, обернувся до нього Євгеній. Що це за дурниці натуркав вам хтось у голову? Та я би пану сказав, але бачите, і він моргнув на берка, що обернений до них плечима поганяв коні. Та говоріть, говоріть, бричка туркоче, то він не зрозуміє. Селянин, присунувшися до нього ближче, почав оповідати. Та от так, знають пан, пана Шнадельського. З лиця не знаю, а так дещо чував. То правда, що то великий пан. Не знаю, чи великий зріст. «Ні, я не про зріст, але так, учений пан, великий адукат, здається, що не дуже». «Не дуже? Ой, дуже!» Кажуть, що був у суді, а як пізнав там усі порядки, то поїхав до Віння до самого цісаря і сказав так. «Найясніший монархо. В Галіції суди дуже несправедливі, простому народові велика кривда діється. То найясніший монарх дозволив йому виступити з суду і зробитися адвокатом і боронити простий нарід. «Хто вам все сказав?» – з зачудуванням спитав Євгеній. Та так скрізь по села говорить. «Бо я інакше чув», – мовив Євгеній. «Я чув, що пан Шнадельський був у суді, покрав там щось, його нагнали. А адвокатом він не є і не має права бути». Селянин похитав головою при тій мові, очевидно, не вірив їй. Е, «То, може, пан не про Сегош Шнадельського чули? Бо сей, то дуже великий пан і вчений адукат». «Я чув тільки про одного Шнадельського», – мовив Євгеній. «Ну, але коли конче хочете, щоб то був не той, то нехай вам буде і не той». «Ну і що ж він?» Та був у нас у селі, в громадській канцелярії, і оголосив. «Навесні буде велика війна, а в зимі незадовго буде велика бранка. Будуть брати всіх, хіба кривих та сліпих ні». А коли візьмуть, то зараз у мундир, до обрехтунку, а потім зараз до огню. А хто би хотів реклімуватися або й так увільнитись, то нехай удасться до нього. Він один може то зробити. Правда, що то буде трохи коштувати, але іншої ради нема. А питали ви його, кілько би то коштувало? Казав, що найменше п'ять соток. Видно, на богачів полює. Ну і що ж, зголосились деякі до нього. «Та в нашім селі нас вісім. У мене син одинак, власне має йти до першої класи. А у кума Степана старший син жонатий на боці. Вийшов із клас, а молодший при батькові на господарстві. А у демка п'ятеро дітей дрібних. Тільки старший здатний до праці. І так у кожного, коли несе – до те. То вже гадаємо собі, ліпше мені півгосподарства стратити, ніж свою дитину наявно загибель пускати. Адже господарство річна бутна». А своєї крові жаль. Ну, і подавали ви йому деякі завдатки. Та певно, без того й говорити з нами не хотів. Він ще десятки і не дивився. Не думайте, говорив, що то легка річ. Я дав 15 ринських, а деякі по 20 подавали. І кажете, що в уряді громадським все голосив? А так. І багато людей все чуло. Та щось на п'ять чи шість? Війд чув? Ні, Війд вийшов. А нас він просив не розголошувати сего, бо, каже, наказ вийшов із Відня, робити все в тихості, аби нарід не перепудився. І як гадаєте, чи то тільки в вашім селі він був у тій справі? Ей, де був і по інших. Декуди люди не хочуть признатись, а деякі говорять. Та він і інші адукацькі справи проводить. Береся грунти виходжувати, лівентарі виробляти. І за все каже собі так платити. «Ну, та певно, без того не можна». А по хвилевій мовчанці селянин запитав. «Ну, і що ж нам, пан, радять робити? Виходжувати тото у вільнення чи ні? Що ж я вам буду радити?» Мовив Євгеній, у якого в серці бралася розпука при тім оповіданні. «Знаєте, господарю, аби я вам і наліпше порадив, то знаю наперед, що мене не послухаєте, і зробите так, як вам скаже той пройдий світ. А в таким разі шкода моїх слів». «Та най, пан, не гнівається» мовив селянин, трохи ображений Євгенієвими словами. «Ми пану дурно не схочемо!» Євгеній скипів. «Стійте, Берку!» – скрикнув він. Бричка зупинилась. «Прошу вас, пане господарю, злідайте і не доводіть мене до злості!» Селянин зліз. Він, очевидно, не надіявся цього. Опинившись на землі, він ще раз обернувся до Євгенія.